Okay. Oh. Ah, foi embora o nosso, não, cara. É lá, Aí, o Eu A gente de entrada, né? Ô, Verena! Olha ele aqui, aqui! Ela é? lá no Jardim, lá, É. Aí, já está lá de novo. Já foi na casa do Jardim. A gente dando e a pau e o Jardim atrás. Pousou não, isso aí é hora que amansar, vai ser um dos não já. Vai, pode avançar E aí vai aquele posto ali, na BR, depois da de de cara, se tirando bem do topo da BR, do lado do Ali é mais de de um, o um outro é, é do outro lado da BR, mas. Deixa, deixa ele quieto aqui, vai pegar e o. Ah, ok. O barulho deixou louco. Ó. Nossa, vai valer três mil, três mil, por mil. mil? Não quero dinheiro. Eu guardava o This is your O O que é O que Porque daí tu, tu só pode dar a educação que a gente se tomar a educação Não, é o tipo da coisa que acontece: esse cara é acontece. uma aí ele vem que alguém vai vir alguma coisa. Sabe? tem Alguém vai vir alguma coisa. é que é Olha, eu vou falar não levo a mão. Não interessa, Aí, voltou pra ganhar Julão. Ah,